Ні, ви не знайдете ні в кого більш ясного і твердого поляду, ніж у запеклого негідника. І саме серед тих, хто уперто вникає дивитись в вічі, якраз досить часто зустрічаються люди з підвищеним почуттям відповідальності і твердою волею. Деякі сором'язливі люди, навпаки, настійно дивляться у вічі іншим, щоб подолати і приховати свою сором'язливість. Це теж неефективно, бо співрозмовник у відповідь на такий напружений погляд теж напружується, і виникає взаємна ланцюгова реакція скутості. Боязкість дивитися у вічі можна скоріше назвати своєрідною атавістичною сором'язливістю, рудиментом стародавньої поведінки. І якщо вона справді виявляється за нечистого сумління, то здебільшого у тих, хто до цього ще не звик. Відтак мовчазне спілкування існує, таємничі його закони тільки починають трохи. Відкриватися сто прислів'їв і приказок про сило слова і тактовність у висловлюваннях. І як ти вітаєш, так і тебе вітатимуть. Люди ставляться один до одного приязно в добрі часи. Слово чемне кожному приємне. Яке помагай бі, таке і доброго здоров'я. Який голос, такий і відголос. Стримуй себе у всьому, а найбільше – у словах. Від гарних слів язик не облізе. Слухай перший, говори останній. Прислухайтеся до корисних і добрих слів, навіть якщо це дитяче лепитання. Відсахніться від поганих слів Навіть із уст старої людини Будь першим на бенкеті І останнім у лихослов'ї Одне погане слово скажеш Почуєш десять Малі люди вживають великі слова а великі люди – малі. Слів не розкидаєш, добру славу маєш. Хто говорить – сіє, хто слухає – жне. Слухай сто разів, а говори раз. Слухай багато, а говори мало. Що менше балакаєш, то більше чуєш. Доброму слухачеві півслова вистачить, де багато слів та мало мудрості. Спершу слово зваж, а потім скаж. Срібні ви мої слова, золоте мовчання. Слово срібло, мовчання золото. Ми маємо один рот, але два вуха, щоб більше слухати і менше говорити. Хто мовчить, той у збитку не буде. Краще мудре мовчання, ніж дурне казання. Не все говорити, часу треба й помовчати. Мовчанка теж відповідь. Хто мовчить, той згоден. Довга балачка більш докучає, ніж довга мовчанка. Невислухана мова не варта нічого. Надмірне базікання, як і надмірне мовчання, до добра не приводить. Раз промовчиш, де слід. І відвернеш тисячу бід. Мовчання сотні слів варте. Тримай слово за зубами, Щоб і янголи не знали. Сказане не повернеться.